Swinger Nauták, 69. típusú találkozások, 300 mérföld magasságban. beszél lett öt különböző nyelven. Nika undorodó képet vágott. Ne is mond. megtaláltam az egyik segédeszközüket, amit ott felejtettek a Junitin. Közben megkerültem őt, mögé úsztam és hátulról átkaroltam a derekát. Amikor megcsókoltam a nyakát, megborzongott. Ez nagyon rossz ötlet